Я роблю ковток, проводжаючи поглядом високу дамочку в відвертій сукні. Сьогодні червоний не мій коронний колір, я цьому щиро рада. Олександра відмінний смак, підсвідомо вдячна йому за неймовірне вбрання, у якому я відчуваю себе приголомшливо. Третій келих шампанського розслабляє м'язе обличчя, тому я нарешті припиняю награно всміхатися всім, хто бажає привітатися або познайомитися. Чи можу я пригостити міс напоєм? чую чергове питання за спиною. Міс може сама купити напій, крізь зуби відповідаю, навіть не обернувшись. Може, мені б вдалося поліпшити вам настрій? наполегливо повторює басистий голос. Мій чоловік Олександр Рос. впевнено промовляю, глянувши скоса на світло волосого хлопця в костюмі з ромбоподібними візерунками. «Вибачте, місіс Рос, не впізнав вас. Маєте чудовий вигляд. Гарного вечора!» Кланяючись і заткуючи, переляканий хлопчина не наважується наполягати, що мене сильно смішить. «Які чоловіки боягузи!» «Сподіваюся, сьогодні це перший і останній раз, коли ім'я чоловіка я вимовляю з гордістю та для того, щоб мені дали спокій. Ближче до півночі хмільний стан і несенітниця, яка відбувається навколо, Навіють на мене дивне почуття повної безкарності. Повз проходить високий чоловік у фраку. Широка чорна маска приховує половину його обличчя. Він пильно вдивляється на моє губите тіло, не сповільнюючи кроків. Від нього лине солодкий аромат, від якого виникає бажання простежити поглядом за сильним силуетом. Але я піддаюся самотності і прошу налити ще один келих. Телефон укладчі вібрує. Олександр. «Як справи? Відпочиваєш?» – спокійно запитує він. «Тут нудно. Я п'ю та слухаю музику. Чесно відповідаю, спостерігаючи за п'яними і закрученими в танці людьми. Щонебудь обрала? Ні, навіть не дивилася. Чому? А тобі так важливо, щоб я витратила гроші?» Чую, як Алекс зітхає. «Зрозуміло. Як хочеш. Байдуже, каже, ніби й не потрібна була моя відповідь. Про тебе питав містер Адамс». Він здивований, що ти не прилетів. Я розберусь. Не сумнівалась. Що ще? Нічого, Ніко. Більше нічого. Ти дуже гарна. Гудки. Злякано озираюся на всі біч, дивляючись маски та обличчя гостей. Не знайшовши нікого, хто міг би спостерігати за мною та все доповідати Олександру, ховаю телефон у клатч, переконавшись, що чоловіко начхати на мене. З лівого боку на м'яких диванах сидить компанія. Вони відрізняються зовнішнім виглядом. Молоді, зухвалі, веселі. Шум від їхнього столу розноситься досередини залу, де дами багатих партнерів балу невдоволено кривляться і перешіптуються. Чоловіки і старші, такі як Пол Адамс, сидять за окремими столиками уздовж стін, а всі інші задовольняються ситним фуршетом та великою кількістю вишуканого алкоголю. У центрі дивана сидить хлопець у сталевій масці з шипами. Його волосся та обличчя не видно. Лише чітко окреслені губи й ідеальна лінія підборіддя та вилиць. Він привертає погляд. Шкіряна куртка з металевими наконечниками на плечах та рукавах. Комір відвернутий, закриває шию. Чорні джинси, чоботи до середини гомілки. Під курткою видніється біла футболка. Періодично роблячи ковтки із запітнілої чарки, загадковий персонаж поглядає на дівчат, які танцюють та грайливо хитають стегнами у кількох метрах від нього. До дивану підходить та сама панна в червоній сукні. Ростягає хлопцеві нову чарку, щось каже на вухо. Він киває й, усміхаючись, продовжує роздивлятися гостей. Плавний погляд, немов хвиля, яка наближається, доходить і до мене. Відчуваю, як всередині живота стає гаряче. Усі м'язи напружуються від адреналіну, що накрив потік крові у венах, ніби цунамі. Його сталева маска робить образ загрозливим і брутальним Випивши одним махом залишок шампанського Вирішую, що сьогодні мені можна все Тіло слухняно веде через увесь зал Помічаю, як мене уважно проводжає оточення зацікавленими поглядами Пройшовши крізь натовп, ледве чутно стукаючи підборами По білій мармуровій підлозі, підходжу до хлопця Ставлю коліно між його ніг, нахиляюся і цілую Злегка закосивши теплі губи незнайомця. «Дітько, Вероніко, що ти коїш?» «Осе всередині палахкотить, кипить, вибухає в ефорії від порушення всіх правил та заборон. Це почуття сильніше за інші, тому що воно солодше, бажаніше, спортивніше. Але він не реагує. Моборливо торкнувшись холодної маски, хочу її зняти, щоб зазирнути в глибину його очей та побачити обличчя». Незнайомець різко підводиться і, не дивлячись на мене, йде до бару, туди, де тільки но сиділа я. Що відбувається? Пішов. Озираюся по сторонах, розуміючи, що мої дії бачила левова частка присутніх. Грився все синім полум'ям. Я більше не хочу бути тут, у цьому штучному світі несправжніх усмішок. Голова сьома. Божевілля. Втягую в легені більше повітря, облизую губи, розвертаюся та йду до хлопця в сталевій масці. Біля нього стоїть довгонога в червоній сукні, щось тихо говорить, потім показує рукою на мене. Він озирається. Ах, його очі. Сіро-зелені, не мов, вечірні хмари над річкою. У них відбивається блиск моєї сукні. Й виблискують червоно-білі промені, які літають залою. Чому ти знехтував мною? Запитую в нього, погладжуючи пальцями тканину сукні і намагаючись стримати хвилювання. «Тому що не люблю стояти в черзі», – гостро відповідає, роблячи ковток зі склянки. «Мені дзвенять кубики льоду, нагадуючи мені про пересохлий язик». «Ходімо зі мною». Бармен ставить келих шампанського, спритно беру його правою рукою, лівою обхоплюю рукав незнайомця, міцно стискаючи пальці на тілі. «Будь ласка». Він обертається, шукає поглядом свою подругу і, не знайшовши, підіймається зі стільця до мене. «Тут є балкон. Можемо вийти, подихати свіжим повітрям», – впевнено, каже чоловік, вказуючи рукою, куди треба йти. Кілька хвилин ми мовчки йдемо темними коридорами. Музика лунає все віддаленіше і тихіше. Я досі не усвідомлюю, що роблю і до чого це призведе. «Як тебе звати?» – першим говорить він. «Вероніка?» Я Ерік. «Наше знайомство почалося дуже приємно, чи неправда?» – промовляє грайливо і з легкою хрипотою. «Тобі стало настільки нудно, що вирішила атакувати мене?» Захотілося розсміятися, але замість цього я незграбно спотикаюся на сходинці перед балконом та впиняюся в обіймах Еріка. «Дякую», – поправляю сукню, вгамовуючи тремтіння рук. «Тобі дякую», – зробила цей вечір цікавішим. «Як тут опинилася?» Мене привела подруга Діана. Ти бачила її, дівчина в червоній сукні? Бачила. Трохи заспокоївшись, відповідаю, коли свіже повітря починає потрапляти на губи та шию. Я приїхала через роботу. Ким працюєш? Не вгамовується, спираючись спиною поруча балкона. Намить замовкаю, намагаючись придумати відповідь, але нічого не вдається. Голова паморочиться через шампанське та скоєний злочин. Якби я знав, що тут буде збіговисько фетишистів, що люблять блискучі камені та дивні вбрання, не зробив би жодного кроку у цей божевільний будинок Подумки дякую йому за те, що дозволив не відповідати на запитання Розглядаючи нічні вогні Венеції, знімаю маску, потягнувши за стрічку на потилиці Ерік здивовано дивиться на моє обличчя і усміхається Ти американець? Так, а ти? Нью-Йорк Втечемо звідси? Куди? На свободу. Взявши мене за лікоть, Ерік робить крок ближче, опинившись лицем до лиця. Він глибоко дихає, нахиляючись до моїх губ, завмирає в очікуванні дотиків. Тепер моя черга. І він стискає зубами мою нижню губу, ніжно прикусивши, а потім жадібно цілує. Ноги розслабляються, тіло опиняється в міцних чоловічих руках які впевнено тримають мене за спину, погладжуючи по блискучій сукні гарячими долонями. Не знаю, що стається. Наче два вогні. Дві стихиї, що зустрілися на одному шляху, і розгорілися несамовитим полум'ям. Секунда божевілля, яке сколихнуло не тільки свідомість, але й життя. Що має відчувати людина, яка здійснює божевільний вчинок? Страх або насолоду. Або насолоду від страху. Прискорений пульс або уповільнене серцебиття. Моя голова йде обертом. Коли міцно взявши за руку Еріка, я таємно тікаю з благодійного маскараду, приховавши своє обличчя під золотою маскою. «Стій, стій!» – квапливо прошу, зупиняючи чоловіка. «Що?» – перепитую, озираючись у темряві провулка. «Я не можу бігти». Знімаю босоніжки, міцно стиснувши шкіряні ременьці, в долоні хмурюся від відчуття прохолодної та вологої поверхні під ногами. Зачіска розтріпана, тому закидаю шпильку з діамантом у клач і розпускаю волосся, розкидаючи хвилясті локони за плечима на спині. Ти божевільна. Але щось у цьому є, шепоче Ерік, пильно дивлячись. Робить крок ближче, опиняючись у кількох сантиметрах від мого обличчя. Впевнений міцно обіймає за талію. Крізь сукню відчуваю холод його куртки. Наші ноги, ніби в танці, синхронно роблять кілька кроків назад. Ерік притискає мене до стіни, пристрасно цілує губи, не давши змоги поворухнутися. Заплющую очі, коли він повільно гладить плече пальцями, проводячи долонею донизу. Несподівано забираю посонішки. Розплющивши очі, бачу, що він всміхається. Так буде зручніше. Тихо вимовляє, різко відсунувши мене від стіни. У животі все зводить від невідомості. Готова втекти? Не боїшся? Не боюся. А раптом я вкраду тебе? Вкради. Ерік усміхається куточком губ і знову бере мене за руку. Навколо темно, музика та голоси людей залишаються десь позаду нас. Тут неподалік є причал, де стоїть мій катер, Поплаваємо? Катер? Задумаюся, роздивляючись високого сильного чоловіка перед собою. Від сталевої маски відбиваються промені ліхтарів, через які я не можу бачити його очей. Намов, відчувши моє занепокоєння, Ерік закидає руку на потилицю та знімає маску, надбало кинувши її до стіни зі зламаною цегляною кладкою. Переді мною з'являються великі блакитні очі, коротке каштанове волосся, гострий ніс і високе чоло. Це заклик до дії, я розв'язую стрічки і кидаю свою маску туди ж. «Без масок? Без фальші?» – загадково запитує. «Згодна». Вільною рукою Ерік торкається щуки, обережно заводить долоню волосся біля вуха. Легенько схиляє моє обличчя до себе. «Не знаю, що ти зробила зі мною. Зачарувала або прокляла. Але твій поцілунок...» його губи так близько. Важке дихання виривається з грудей, змушуючи моє серце стукати тихіше, щоб чути кожен вдих» але цьвловно цілує мою нижню губу, потім верхню, плавно і м'яко зливаючись язиками в пристрасному поцілунку. Це найекстремальніший та найбезглуддіший поцілунок у моєму житті, сміючись, промовляє Ерік, дивлячись туманними очима, повними бажання та наполегливості. Кладу руку на його груди, що здіймаються, відчуваючи жар під білою футболкою. Крихітко, усе ще хочеш втікти зі мною? «А ти навмисно інтригуєш на перебування поруч з тобою. Раптом я люблю бути на грані. Проводжу рукою вище, обіймаючи його за шию. Він не припиняє усміхатися, хитає головою, роздивляючи моє обличчя в напівтемряві. Подивимося, чим обійдеться наше знайомство. Моєю застудою, якщо я ще хоч хвилину простою на холодній підлозі». Ерік заливисто сміється, михцем дивиться на виконуті маски, зітхає, і міцно, взявши мене за руку, веде в бік причалу, де розпочинається ще одна авантюра. Глава Погойдуючись на хвилях, коло дерев'яного помосту стоїть спортивно прогулянковий катер, прив'язаний широкою мотузкою до балки. Засклена кабіна з дахом, полірована підлога і невеликий столик. Відкрита рубка на кормі, на якій помічаю шкіряний бежевий диванчик і американський прапор, який поноро погойдується на легкому вітрі. Ерік подає руку, допомагаючи зайти на сходинку. Тут є платформа для засмаги. Місячною? Жартома запитую, закосивши губу і розглядаючи катер. Чому би і ні? Засмагала коли-небудь під місяцем. Кинувши на мене грайливий погляд, розв'язую масивну мотузку, готуючи все для відплиття. Нічого не відповідаючи, сідаю на диван, Притиснувши до живота одну з подушок, що лежать поруч «Хвилюєшся?» – спокійно запитую, обертаючись до мене Заперечно хитаю головою Він кидає край мотузки, обмотавши її навколо швартової качки Трохи нахилившись, робить крок до мене А дарма Раптом він починає знімати куртку, змусивши моє дихання зупинитися на половині вдиху Округливши очі, уважно стежу за його руками але Ерік, знявши куртку, накидує її мені на плечі. Видихаю, намагаючись розслабитися. Дідько, що я роблю? Рух ключа, кілька ввімкнених кнопок і панель приладів сяє лампочками управління. Ще п'ять секунд і лунає тихе гарчання двигуна. Вода борхливо вирує навколо судна. Як називається катер? Хардоп. Мені він подобається, автономний. Для прогулянок зручно. Унизу є дві каюти. Твій? Так. Яка в нього швидкість? Круїзна 18 вузлів. Максимальна близько 35. Чому тебе це цікавить? Та так, нічого. Відвертаюся, дивлячись на віддалені вогні Венеції. Стара звичка розумітися в технічних параметрах. Вантажем затьмарію тьмарію мій настрій. В тебе є випити. Ерік, сидячи праворуч за штурвалом, схожим на автомобільне кермо, Відчиняє трохи лівіше від себе двері, що ведуть униз у каюту. Там є холодильник, принеси, що знайдеш. Кладу клач біля босоніжок на невеликій тумбочці, і невпевнено іду всередину. Ого, тут є газова плита, раковина з нержавіючої сталі, навіть мікрохвильова піч, на великий холодильник, коричневі дерев'яні меблі, бежеві дивани з м'якою обивкою, квадратний столик поруч, позаду розташований велике двоспальне ліжко. Щоб забратися на яке, потрібно стати на сходинку біля дивана та проповзти на колінах на постіль. Вікна закриті сірими шторами. Білосніжні подушки запрошують прилягти відпочити. Борючись із втомою, дістаю з холодильника чотири пляшки пива. Повертаюся на палубу, намагаючись не впасти на вузьких сходах. Знайшла тільки це. Подаю Еріку пляшку, він відкриває кришку і віддає мені. Роблю ковток. Я не чекав гостей, тому нічого з їжі не підготував. Розкажи мені про себе. Сідаю на диванчик біля поста управління. Загорнувшись в його куртку, щоб трохи зігрітися, замовкаю. Не хочеться розповідати про своє життя. Зізнатися, що заміжня? Ні. Краще буду мовчати. Ми довго пливемо, опинившись у лагоні між двох берегів. Позаду нас сяє вогнями острів Джудека, казкові канали якого наповнені затишком і спокоєм густонаселених вулиць. А спереду ланцюжок піщаних островів Лідо, з пляжами та вересневими венеціанськими кінофестивалями, з кордоном Адріатики й чарівною елегантністю зелених вод. Я не втекла з балу. Ерік здивована веде бровою. Мене звуть Вероніка Рос. Я втекла від чоловіка. Звучить, як зізнання в суді, роблячи ковток, сміється, ніби не надавши значення словам. Чи як знайомства в клубі анонімних дружин? Заливисто хихочу, уявляючи навколо себе панночок в ошатних сукнях. Чому втекла? незворушно продовжує питати, вимикаючи двигун катера та повертаючись до мене. Його сірі очі пронизують наскрізь, у них є азартна цікавість та неприховане бажання. Він сміливо розглядає моє тіло, розпалюючи всередині свідомості вогонь. Йому подобається дивитися на мене, а мені подобається його погляд. Сама напросилася, влаштувала йому істерику, нагробила. Сказала, що втомилася від усього, і він послав мене сюди. Відпочити. Ось бачиш, відпочиваю. Пробую сміхнутися, але не вдається. Важкість у грудях змушує відчути себе слабкою та безпорадною. Тобі б візки зараз, так? Присівши біля колін. Запитую Ерік, цокаючи пляшкою об мою. Викинеш мене у воду. З вій дивлюся на нього. Відчуваю, як його рука торкається до ніг. Він не припиняє дивитися прямо в очі. Повільно відсуває край сукні та заводить долоню під тканину. Впевнено, неспішно підіймається по шкірі до стегна. Сірі очі прикриті, губи волого блищать. Ерік стає лівим коліном на диван, спирається рукою біля моєї голови і нахиляється ближче. Мамоволі вигинаю спину, посуваючи тіло до нього. Хочеться швидко відчути смак його поцілунку, але він зволікає. «Навіщо викидати? Мені подобається порушувати правила. Таких пещинах дам я ще не зустрічав. Цікаво, чи готова ти до божевілля та свободи?» «Як це перевірити?» – ще почув його губи. «Віддатися своїм бажанням, зруйнувати межі моральних принципів». «Та ти просто хочеш мене, Еріку!» – посміхаючись, розглядає смугляве обличчя. Він прибирає руку з-під сукні, забирає пляшку і ставить на підлогу. Обхоплює мене за талію, підіймає та садить собі на коліна. «Не думала погано про мене. Я скористаюся твоїми бунтарськими витівками проти чоловіка. Пересплю з тобою і більше ти мене ніколи не побачиш. А ти не думав, що це саме те, чого я хочу?» Зловтісну шепочу, закидуючи голову, коли його руки починають гаряче гладити мою спину та шию. Куртка падає, залишаючи мене зігріватися в чужих обіймах. «О, дідько, виявляється, це ти мене використовуєш? Ах, крихітко!» Нарешті він дарує поцілунок. Ніхто і ніколи так мене не цілував. Жадібно, ніби востаннє, ніжно, наче вперше, і не самовито, як закоханий. На куртці на підлозі дзвонить телефон. «Пробач, я повинен відповісти», – спокійно каже Ерік, допомагаючи встати. «Ало, слухаю». Накидає куртку на мене та відходить на кілька кроків у бік. Розглядає його зі спини, поки розмовляє. Високі, широкі плечі, міцна шия та гарні руки. Біла футболка вигідно підкреслює рельєфні м'язи тіла. Відчувши погляд, Ерік обертається під моргою. Беру пляшку, надпиваю пиво, не прислухаючись, про що він говорить. Катер хитає на воді, від чого мій хмільний стан погіршується. Віроніку, є дві новини. Як банально, сміюся, роблячи ковток. Перше, мені треба їхати. Так, це погана новина. Тепер хорошу, спираюся спиною борт, щоб зосередити увагу на серйозному обличчі Еріка. Ти можеш поїхати зі мною. Трохи не захлинувшись пивом, здивовано втуплююся на нього. Несподівано. У мене не залишається часу на роздуми. Куди? Усміхаюся, почувши запитання. Каліфорнія, сан дієго Проблеми на роботі. Сідаю поруч, обіймає, пронизуючи сірим, зміненим поглядом. Я не знаю. Ось зараз здивувала. Розвертає мене до себе. Послухай, я можу відвести тебе в готель. Ти забудеш про все і продовжиш подорож. або. Або ми поїдемо разом, забираємо твої речі та вирушаємо в аеропорт. Потім вирішиш, як вчинити з чоловіком. Захочеш повернутися, я зрозумію. Поки йдемо назад до берега, подумай. Цілує в чоло, поправляє волосся, ласкаво дивлячись, повертається до штурвала і знову роздається шум двигуна. Нічна темрява поглинає небо та воду, з'єднавши все в каламутних ціннях від місячного світла. Прохолодний вітер огортає обличчя й тіло. В думках настає тиша. Розсержені на вечір емоції втратили свій жар. Я сиджу поруч з чоловіком, якого абсолютно не знаю, але мене так тягне до нього. Навіть зараз, коли бачу, як його руки впевнено керують катером, хочеться доторкнутися, обійняти, відчути тепло тіла. Еріку. Так, Вероніко. Хто ти? Здивовано дивиться на мене. Я? Ерік Крістофер Максвелл. Мені тридцять один, власник компанії, що надає охоронні послуги. І ти мені подобаєшся. Звучить, як зізнання в коханні. Сміхаюся, дивлячись на його губи. Ти охоронець? Майже. Еріку, ти захистиш мене від чоловіка? Хочеш летіти зі мною? Ти не відповів. Так, безсумнівно. Дивись, я тобі повірила. Суворо кажу, отримуючи грайливий погляд у відповідь. До готелю? «До готелю. Потрібно зібрати речі». Зітхаю, побачивши вогні причалу, що наближається. Нічне місто застигло. Лише чути стукіт моїх підборів. Віддаю куртку Еріку, тривожно озираючись по дорозі в готель. Адже цілком можливо, що Дженаро вже підняв паніку. Зігнав нишпорок, щоб повернути мене на місце. «Я піду з тобою, допоможу забрати валізу». «Не треба. Краще почкай тут, на диванчику». Я швидко повернуся. Не хочу, щоб побачили, що йду не сама. Добре, нам до паркування йти далеко. Сподіваюся у тебе набагато речей. Єхидно всміхається, торкаючись моєї щоки тильною стороною долоні. Ти міг би вкрасти велосипед? Це питання чи ствердження? Це пропозиція. Тоді тобі доведеться подарувати свої речі готелю, переодягнутися та повернутися до мене через п'ять хвилин. «За цей час я знайду для нас два велосипеди. Їздити хоч вмієш?» «Ти не знайдеш серед ночі прокат велосипедів», – схрещую руки на грудях. Ерік, сміючись, обіймає мене за спину, заглядаючи в очі. «Б'ємося об заклад?» «Ти не вкладешся в п'ять хвилин». Його сірий погляд бадьорий, пустотливий, лукавий. Він змушує мене прокинутися та ризикувати. «Засікай». Під моргою підводжуся навшпиньки і швидко цілую. Впевненим кроком іду в бік головного входу, залишаючи Еріка коло темних диванів у квадратному дворику готелю. Зараз я його здивую. Глава дев'ята. Вільна. Нарисивши не реагую на вічливе привітання адміністратора. Очима шукає Дженаро. Неже досі ніхто не помітив, що мене немає на вечірці. Спішно йду прохолодними поверхами готелю. Зараз переодягнуся в джинси та кросівки, заберу лише документи, картку з грошима і телефон. От Ерік здивується, побачивши мене зовсім іншою. Сміхаючись, біжу по східцях, намагаючись не шуміти підборами. Ось уже двері мого номера. Дістаю ключі, вставляю в замок, але він не закритий. Дивно, можливо, покоївка прибирає. «Доброї ночі. Ви розмовляєте англійською?» Я повернулася. Можете закінчити прибирання. Голосно кричу, розтібаючи застіпки на босоніжках, але ніхто не відповідає. Чи не могла я забути закрити на ключ? Потрібно швидше діставати одяг, щоб вкластися в п'ять хвилин. Біля вікна, у тіні, спиною до мене, стоїть чоловічий силует людина у фраку. Повільно розвертається. Вмикаю світильник тремтячою рукою, у повітрі витає аромат. Знайомий до болю, знайомий аромат чоловічих парфумів «Здравствуй, мила!» – лунає в тиші голос Олександра Він робить кілька кроків уперед, його обличчя приховане під широкою маскою, з-під якої видно лише губи В руках у нього келих шампанського Це його я бачила на балу Його аромат змусив звернути увагу на чоловіка, що проходить повз «Що ти тут робиш?» – нарешті прийшла до тями від шоку «Чекаю тебе», – спокійно промовляє. Намагаючись не дивитися на нього та не думати, що у дворі чекає Ерік, швидко беру валізу, розкриваю і починаю витягувати з неї речі. «Що ти робиш, Ніко?» «Іду від тебе», – квапливо знімаю сукню, одягаю футболку та джинси. «Руки тремтять так, що я не можу зав'язати шнурки на кросівках». «Ідеш? Куди?» – з усмішкою запитує Алекс. «Краще запитай, до кого?» Чоловік ставить келих на стіл, розв'язує стрічки та знімає маску, уважно дивиться на мене. Його волосся ідеально вкладене. Виглине обличчя бліде, карі очі розглядають темним поглядом. Він дуже гарний в цьому вбранні. Так, Ніко, не відволікатися. «Дуже сумно, Мила. Сумно, що ти так швидко знайшла заміну», – загадково каже. «Я бачив, як ти цілувала його, як пішла». Застигаю на місці, заплющивши очі і стиснувши губи, щоб не заплакати. Біс, я навіть не могла припустити, що все так обернеться. Олександре, повертаюся до нього. Між нами більше нічого немає. Я не люблю тебе. Взагалі не відчуваю до тебе нічого, крім огиди. Я знаю це. Але мого кохання вистачить на двох. Ви, ласка, не треба. Не підходь. Прошу, коли Алекс підходить ближче. «Я розумію, що тобі важко, але не треба». «Важко? Мені?» – історично сміється Санді. «Та коли тебе хвилювало, що я відчуваю? Коли цікавилося, чи втомився я? Чи щасливий я?» «Ніколи. Ти скористалася мною, щоб вирватися зі злиднів та виїхати з Бронксу. Чи не так?» «Так. Благаю, припини, адже ми любили одне одного, але кохання пройшло. Та що ти кажеш?» Сміючись, майже кричить він. «Кохання не зникає, коли кохаєш щиро. Я летів з тобою в одному літаку. Їхав слідом за тобою і спостерігав на карнавалі. Я хотів відродити нашу пристрасть. Думав, що нові відчуття, емоції допоможуть нашим почуттям розкритися. Однак... Що зробила ти? Відкрила свої губи для іншого. Ось, що ти зробила». Олександр підходить до тумбочки, Витягає пляшку з льоду, доливає шампанське в келих. П'є одним махом. «Де він?» – різко обертається до мене. «Чекає на тебе у дворі?» «А що ти зробиш?» – починаю сердитись. «Підеш битися з ним?» «Ні, мені це не потрібно», – хитає головою, скрививши губи. «Ось, саме так, Алексе. Ти не можеш нічого зробити як чоловік, навіть щоб відстояти мене. Ти можеш тільки командувати та платити гроші. «Я старався для тебе», – тихо каже він. «Ай, та мені плювати!» Зав'язую волосся у хвіст на потилиці, беру невеличку сумочку в валізі, кладу в неї документи, трохи готівки і картку. Його картку. «Можеш залишити собі?» «Згодиться», – уїдливо промовляє, спостерігаючи за моїми руками. «Задоволена?» «Так, Санді, задоволена». Він кривиться, розтібає фрак і ховає руки в кишенях. «Куди тепер?» Його голос абсолютно спокійний. Я повідомлю тобі адресу, куди відправити документи для розлучення. Та знай, я не боюся залишитися ні з чим. Можеш блокувати рахунки, як хочеш. Обов'язково, Ніко. Після повернення до Нью-Йорка одразу займуся цією справою. У тебе буде час найняти адвоката. Боже, який же ти... З ненавистю дивлюся на нього. Він посміхається куточком губ, нічого не говорить, п'ючи шампанське. Ти думаєш, Санді, що я приповзу до тебе на колінах? Погуляю та повернуся? А навіщо ти мені тоді будеш потрібна, Ніко? Вільна, киває на двері. Усе всередині мене кипить. Так хочеться дати йому ляпаса. Дихання збивається через гнів та адреналін. Застібаю шкіряну кортку, закидаю сумку на плече. І горділиво, піднявши підборіддя, відчиняю двері. Я не знаю, що на мене чекає далі, але з цією людиною покінчено. Він мені теж не потрібний. Видихаючи швидко біжу по сходах униз. Легко і спокійно. Нічого не сковую рухів та свободи. Про майбутнє подумаю пізніше. Зараз я хочу насолодитися теперішнім. Вибігаю на двір, половина сталевих світильників вимкнена. Намагаюся в темряві роздивитися силуэт Еріка. Проходжу поміж диванами, підіймаю голову до неба, дивлячись на зірки, зупинившись. Де ж він? Міністер Максвелли, де ви? Я вклалася в п'ять хвилин. Озираюся на всі боки, але його ніде немає. На вулиці приголомшлива тиша. Навіть не чутну катерів. Дідько, що відбувається? Йду до виходу. Можливо, він ще не повернувся або чекає біля дороги з велосипедами. Усміхаючись у перечутті, починаю виходити з двору. Несподівано перед очима настає суцільна темрява. Удар по потилиці. Хтось натягує мені на голову мішок. Стає нічим дихати. Щосили махає руками, щоб відбитися від нападника «Еріку!» – кричу крізь жахливий шум у голові від удару «Еріку!» – але ніхто не рятує Відчуваю ще одні руки, які міцно хапають мене та болючи тиснуть шию Так, що доводиться нахилитися Зап'ястя заламують за спину, обувають колючою мотузкою, що пикає шкіру Біль розноситься по всьому тілу, від голови до п'ят суцільна слабкість Намагаюся кричати, але тканина мішка потрапляє в рот, перекриваючи доступ кисню Смикую ногами, щоб відштовхнутися від землі та зробити ривок для бігу Чимось важким б'ють під коліна, боляче Як нестерпно боляче Мене кудись тягнуть, схопивши під руки Голова паморочиться «Алексе!» – згадую про чоловіка «Хто-небудь, допоможіть!» Дзвінки удар по голові Нічого немає Темрява. Глава 10. Спогади Прийшовши до тями, відчуваю, що лежу на холодній підлозі. Вона хитається. Чи це я хитаюся? Нудить. Тіло ломить. Голова, дідько, моя голова. Вона опритомніла. Мукає щось. Чую крізь шум чоловічий голос. Гей, ти! Мене хтось штовхає ногою в спину. Речу від злості та болю. Що відбувається? Поводься тихо. Я тебе жаліти не стану. Стоп, що? Це вимовила жінка. Ви хто? Що ви хочете? Зніміть мішок. Нема чим дихати, мене зараз вирве. То що? Красуня нарешті відчує всю принадність життя. Чує сміх не однієї людини. Виродки, ви не знаєте, з ким зв'язалися. Кричу, намагаючись інтенсивно махати головою, щоб зняти мішок. Але ці спроби закінчуються жахливим болем. Знаємо, знаємо, місіс Рос. З насмішкою каже чоловік. О, Боже, це розплата за необачні вчинки або чийсь підступний план. Заспокоюся та намагаюся глибше дихати. Розумію, що це човен. Мене відвезли кудись, але хто і куди, що робити. Як жахливо хита їй нудить. Хотіла волі отримала. Насолоджуйся, Вероніко. Заплющавши очі, прислухаюся до звуку двигуна, та намагаюся почути щось, що допоможе визначити місце, куди мене везуть. Гочні сплески води нагадують море та рідні українські місця. Можливо, це дивно, думати про покинуту батьківщину в такий момент. А може удар по голові викликав непотрібні спогади? Одеса. Я йду набережною, споглядаючи хвилюючий танець «Сині хвиль». Вони заколисують, навіть коли просто стоїш поряд і вдивляєшся в обрій, якому немає кінця. Зовсім мала, за руку з матір'ю. Це була наша остання прогулянка містом перед тим, як відлетіти до Америки. Батьки хотіли показати доньці край, в якому виросла її мати. Після знайомства з вічливим та лагідним американцем, життя жінки змінилося. Закохана пара переїхала до Штатів, де пізніше народилася я. Минуло моє щасливе дитинство швидко. Після смерті сім'ї у мене не було жодного бажання, колись ще раз полетіти до України. На меті було єдине – вижити в жорсткому мегаполісі. Оскільки я завжди мріяла про гарне майбутнє, успішне та забезпечене, ніколи не лінувалася працювати та вчитися чомусь новому. Але роки йшли, я дорослішала, розумнішала та нарешті зрозуміла, що аби вирватися в краще існування, потрібно шукати нагоду. Моєю нагодою став Олександр. І хоча спочатку я дійсно вірила в те, що кохаю його, Зараз мені найбільше хотілося б знову опинитися на березі Чорного моря, поруч з мамою і татом. Відчувати слонувати повітря на язиці, а не при смак крові, Насолоджуватися криком чайок, а не гидким сміхом викрадачів. І знати, що далі в мене є ціле життя. Життя, яке можна змінити, врятувати, покращити. Як же безглуздо жалкувати про те, що стало небуттям. Батько, уявляю, що б ти зараз мені сказав? Як би чув мої думки. Намагаюся не ворушитися, сподіваючись, що біль трохи вщухне. Сльози течуть мимоволі. Від туші почали пекти очі. Кожний мій схлип супроводжується копняком по спині або ребрах. «Мовчи, ніженко!» «Що, не отримувала поголіванці ніколи?» – сміється жінка. «Не дочекаєшся, щоб я замовкла?» «Чуєш ти, тварюко!» – підіймаю голову з підлоги, гучно волаючи крізь мішок. «Затям, білявко! За кожне слово я буду бити тебе ногами!» – загрозлив вручить, нахилившись так, що я чую її голос зовсім поруч. «Чого тільки ногами? Рученьки не з того місця ростуть!» Звичайно, я пожалкувала про таку зухвалість, тому що міцна хватка підняла мою голову і з розмаху стукнула нею підлогу човна. Відчуваю, що з носа тече кров. Кашляючи, обережно згортаюся в клубочок, притискаючи коліна ближче до живота. Зап'ястя натерло терлу мотузку, від чого шкіра болить, немов мов від опіків. Холодно. Свідомість починає провалюватися в сон. Ненавиджу слабкість. І зараз, коли я нічого не можу вдіяти, не можу допомогти сама собі. Серджуся на власну долю. Чиясь важка рука торкається моєї шиї, змушуючи здригнутися. Перевіряє пульс. Жива! Жива! Бач, сіпається ще. Ргоче мерзений чоловічий голос. Замовкне! Суворо шипить ще один. Отже, я нарахувала трьох. На мене одну. Посміхаюся, зіщулюючись від болю. Нехай вони не бачать цього, але мені потрібна емоція, яка допоможе витримати знущання. Шлях викрадення здається нескінченим. Похмілляв від випитих коктейлів та пива, нагадую про себе пекельною спрагою. Дихати крізь мішок вкрай важко, але найбільше мене лякає клята причуття смерті. Або ще гірше катування. Звикла до зручного та безпечного існування я зовсім забула про світ жорстокості і злочинності. Санді забезпечив мене всім необхідним, особливо відчуттям стабільності, та коли тебе б'ють, принижують, змушують боятися, ніяке багатство не додасть впевненості його немає. Я тільки наполишила все те, що могло мене врятувати. Образила та покинула єдиного чоловіка, який міг би повпливати на цю ситуацію. Хоча зараз я на нього розсержена, адже саме через нього була вимушена поїхати до Венеції. Це він усе вирішив замість мене, навіть не спитавши. А я, як покірне дитя, мусила мовчки повинуватися наказу. І нехай, нехай мене викрали, нехай чекає біда. Це все через нього. Не збираюся звинувачувати себе, дітька лисого. Слабкість? Так, у цьому я винна, адже не звикла до побиття. А от хто влаштував усе це? Аби мене провчити, навчити цінувати життя, хай вам греть. Я не здамся, виродке. Не для того є стільки років, намагалася бути сильною. Глава одинадцята. Полон. Ви коли не чули запах тюремної камери? Ні? Ось і я, ні. До того моменту, коли спробувала зробити глибокий вдих витягнутому на голові мішку. Він став не так сильно прилягати до обличчя, що дозволило зробити кілька спроб заповнити нестачу кисню Холод, вогкість, тьмяне світло, неприємний гіркий та важкий присмак дешевого тютюну Піді мною немає нічого Тіло заклякло від крижаної підлоги Намагаюся прийняти сидяче положення Використовуючи стіну за спиною як опору Заніміла рука, на якій я лежала, невідомо скільки Зрадницьки поколює, намов тисячі голок розливаються по крові Розправляю замерзлі пальці, сподіваючись знайти щонабуть на бідлозі, аби почати різати мотузку. Порожньо. Стримуючи пориви страху, обережно кручу руки в мотузках, шкіра починає пекти. Але послабити тиск не вдається, і тим паче зовсім звільнитися. Тихо харчу, міцно стіпивши зуби від хворобливих відчутів по всьому тілу. Волосся прилипає до обличчя, неприємно потрапляє в рот і заплутується на віях. За що мені все це? Чую, як за стіною з'являються голоси людей. Звук приглушений та нерозбірливий. Підводжуся на ноги і, торкаючись краєм долонь до стін, роблю кілька кроків по приміщенню. Крізь мішковини нічого не видно, лише трохи проникає світло, але навіть силуети неможливо розглянути. Тут порожньо. Нічого не допомогло б звільнити руки. Якась невелика кімнатка від стіни до стіни вісім кроків. Чуються брястки тх ключів та гучне клацання замка, судячи зі звуку двері залізні. Я, мимоволі заткую, щоб відійти, отім орієнтація в просторі порушена. П'яткою чіпляюся за якісь палиці на підлозі і, не втримавшись, з гуркотом падаю. Лунає басистий чоловічий сміх і двері зачиняються зсередини. «Ні-ні-ні, не підходь до мене!» – гарчу, відповзаючи до стіни і боляче розтираючи до крові зв'язані руки. Коли спираюся спиною на холодну опору, стає спокійніше. Підігнувши коліна до живота, сідаю, прислухаючись до кроків, аби зрозуміти, де знаходиться чоловік. «Подобається, коли боляче?» – хрипко запитує, опинившись прямо біля мого обличчя, а точніше голови в мішку. «Пішов ти!» – кричу, почувши його важке дихання поруч. «Кретинка!» – боляче б'є по щоці, від чого я майже падаю на підлогу. «Будеш скиглити і просити про помилування?» Грего. Знову відчиняються двері. Цей, що вдарив, робить від мене кілька кроків. Хай тримай рот закритим. Нібито у виправдання буршить він. Чоловік, що увійшов, мовчить. Кроки, шепіт, нічого не розумію. Раптом мене хтось підхоплює під руки і витягує в іншу сторону. Відпусти, відпусти, сволото! Лякаюся, що зі мною зроблять щось погане. У відповідь тиша. Кидають знову на підлогу. Підтягуюся та сідаю. Відчуваючи за плечима кут стіни Мене повернули на колишнє місце Що вам потрібно? Навіщо я вам? Питаю, почувши, що двері знову відчинилися Чому ви мовчите? Агов! Але замок загуркотів Навколо запанувала тиша Ось це я потрапила Минає година, дві А може всі десять Хочеться їсти, але більше пити І таблетку знеболювального Живітнеї Прокляття. Навіщо я стільки пила вчора? Чи коли це було? Холодно лежати або сидіти. Тому попри біль встаю та ходжу вздовж стіни, торкаючись її плечем, щоб знову не впасти. Думок немає. Лише рахую секунди, хвилини. Рахую та намагаюся зрозуміти, скільки тут перебуваю. Тиша дратівливо тисне на свідомість. каса саднить після удару, Потилиця болить. Руки печуть від мотузки. Я вже звикла дихати в мішку. Обличчя зігріває власне дихання, а все тіло навпаки, тремтить від холоду. «Агов! Хто-небудь! Мені потрібно в туалет! Ви чуєте? Гей!» Кричу біля дверей, прислухаючись до звуків по той бік. Приминаючи з ноги на ногу, злюся та серджуся на слабкість свого організму. Вони чекають, що я буду благати. Чекають, мого будь ласка, не буду цього. Відходячи від дверей та прораховуючи подумки кроки, згадую про палиці, через які спіткнулася. Роблю ще кілька кроків, обмацуючи краєм кросівок підлогу перед собою. Ось вони. Розвертаюся спиною та сідаю, нахилившись якомога нижче. Тягнуся руками. Ще трохи. Виявилося, що це не палиці. Квадратні профільні труби. Три штуки, складені одна на одну. Відчуваю приплив сил та адреналіну. Адже у мене з'явилася можливість спробувати розрізати мотузку об гострі краї сталі. Як добре, що вони тут є. Намагаючись тримати рівновагу, тру вузли об труби. Мотків навколо зап'ястя декілька, зав'язані туго і міцно. Роботи попереду багато, плечі втомлюються, але я не зупиняюся. Раптом за дверима знову голоси Дідько. Ні, конумо, зберися швидше. Три, три, наче ось-ось звільнюся, але ключ уже провертається в замку. Ще мить, я зможу витягнути руки з мотузки. Є. Права рука вільна, проте в кімнаті я більше не сама Чорти б тебе за ногу, бочить чоловічий голос Швидко тягнуся до мішка, скинувши вузол із тонкої мотузки, яка притискає тканину до шиї Переді мною обличчя в масці високий, міцний Він спритно схоплює мене і стискає у хватці Ні, ні, Починаю кричати, бити його руками, але він різко затягує краї мішка, стиснувши горло і перекривши дихання Тихо Шепоче Тихо В обличчя вдаряє кров від удушення Доводиться завмерти, щоб той послабив тиск Коли припиняє розмахувати руками та ногами, бандит перестає душити Відчуваю, як шию знову обмотують жгут Дідько. Не встигла, але у мене ще вільні руки Пригнувшись і ривком порівнявшись, б'ю свого кривдника потилицею Зрешти сил розвертаюся, щоб відштовхнути його «Що ти робиш? Навіщо розв'язав її?» – гучно кричать ліворуч. «Мої зап'єсті затискаються щось холодне». «Ні, відпусти!» – викручуюся, відчуваючи, що кістки ось-ось почнуть хрустіти під металевими затискачами. Лише потім я зрозуміла, що це наручники. Падаю на підлогу, знесилена і розбита. «Надумала втекти?» – запитує жінка. «Спроба зарахована, молодець. Я в туалет хочу». Шепочу крізь сльози, але у відповідь чую сміх. «Ходімо, милий, нехай відпочиває!» Якби я хотіла бачити її обличчя, щоб роздерти на шматки своїми поламаними нігтями. «Виродки!» – речу, миттєво отримавши удар у живіт. Не такий сильний, як чоловічий. Напевно, дама із мерзеним голосом образилася. І знову, нічого не пояснюючи та не вимагаючи, двері закрилися. Заспокоївши сльози і єстерику, Підповзаю до стіни та, згорнувшись клубочком, спробую вигадати, що робити далі. «Більше так не роби!» Раптом хтось промовляє в тиші. Здригаюся, злякавшись, бо думала, що залишилася сама. «Буде тільки гірше для тебе!» «Що вам потрібно?» Бездушно цікавлюся, без жодної надії отримати відповідь. «Від тебе нічого, від твого чоловіка гроші. І тут мене осяяло. Так ось навіщо мене викрали?» «Це Олександр хоче таким чином повернути нашу пристрасть?» – історично сміюся. «Що? Ти зовсім хвора, чи що?» «Гроші для викупу, божевільна. вільна!» – грюкають двері. «Розумію, що тепер точно одна в кімнаті. Так, наручники розпиляти не вдасться, хоча спробувати варто». Через деякий час здалося, що сили відновилися. «Не можу сидіти на холодній підлозі». Не можу передбачити, як довго буду тут перебувати. Знайшовши двері, приймаю стійке положення. Роблю крок назад та з усіх сил б'ю по них. Не уявляючи, вдасться. Ще удар. Ще. Лівою ногою, правою, голосніше, тихіше. Два вдихи, ще удар. Рано чи пізно їм набридне гуркіт. І хто-небудь прийде до мене. Прорахувавши, що вдарила вже п'ятдесят разів, чую чоловічі крики за дверима. Замок відкривається. «Що ти задумала?» – Відштовхую, падає, не встигнувши зловити рівновагу. «Складно це робити без рук, у спині боляче. Ні, любий, я не здамся». Як тільки двері зачиняються, встаю і знову б'ю ногою по залізному полотну. Відчуття, що сили ось-ось покинуть. Удар за ударом, стає важче дихати, паморочиться голова. Ключ у замку провертається. В обличчя летить удар, від якого на мить моя свідомість провалюється в безодню темряви. Опинившись на підлозі, тіло приймає численні копняки. «Мене від тебе болить голова», – сичить жінка, не припиняючи виливати свою ненависть. В роті присма крові, губи нещадно болять. Вона б'є мене по руках, ногах, животі. Коли на кілька секунд удари припиняються, різко смикує ногами, навмання. «Так», – лунає вереск і звук падіння. «Отримай, тварюко!» – кричу інстинктивно, притискаючи голову до грудей в очікувані помсти. «Припини!» – суворо наказує чоловік. «Ні, вона мене дістала, досить!» «Ти не торкнешся до неї! За мерця ніхто грошей не дасть! Вийди!» Голос непохитний. Я вже чула його тут. Глава дванадцята. Сильна. Хтось торкається плеча. Здригаюся і відповзаю. «Як все болить!» «Тихо! Сядь!» Утримуючи за шию, чоловік допомагає мені сісти та спертися об стіну. Розв'язує мотузку, підіймає край мішка, вивільняючи нижню частину обличчя. Тканиною затирає кров на розбитих губах. «Відкрий рот!» – заперечно хитає головою. «Я сказав, відкрий рот!» Злякавшись, міцно стиплюю зуби, ледь не запищавши від болю в щелепі. До губи щось притискається і починає литися вода. «Пий!» Зробивши кілька ковтків холодної води, переводжу подих та зважуюся знову заговорити. Мені треба в туалет. Намагаюся роздивитися крізь мішковину того, хто переді мною. Добре, якщо обіцяєш без дурниць. Я подумаю, жартівливо відповідаю, кривлячись від кожного руху. Мішок знову затягують на шиї. Так, так, я обіцяю. Кричу, сподіваючись, що він не передумав. Без дурниць. Вставай. Коли підводжуся на ноги, чоловік стає позаду мене. Смикає за руки, злегка притиснувши спиною до себе. І веде вперед, підштовхнувши. Він тримається за наручники, які нещадно впиваються і тиснуть за п'ястя. Я не зможу в них. Врошу руками, ненароком торкнувшись теплих пальців викрадача. Той кашляє та міцніше стискає лікті. Іди, мовчки. Ми йдемо близько хвилини. Десь грає музика. Чую голоси. Усі говорять англійською, але не вдається розібрати. Скрип дверей. Навколо стає тихо. Зараз я зніму наручники, але мішок залишиться. Якщо надумаєш бунтувати, не будеш рада. Лунає різкий тріск електрошокера біля вуха. Зрозуміла? Здається, що він навмисно розмовляє тихіше та знижує голос. Киваю, бо удар струмом витримати навряд чи зможу. Чоловік розвертає мене, кілька рухів і руки вільні. Знову повертає за плечі, обличчям до себе. «Сідай!» «Що?» – здивовано перепитує, хитаючи головою від роздратування. «Просто сідай!» «Ні!» Стає страшно. У думках з'являється кілька ідей, як розправитися з бандитом. Позаду шумить змивання унітазу. «Знімай штани та сідай!» – дає в руки рулон паперу. «Вийди!» «Ні!» «Тоді хоча б відвернись!» «Ага!» – сміється. «Природно, вибору не було!» Чоловік відходить на кілька кроків. Коли одягнулася, він підхоплює мене під лікуть та кудись тягне. Відкриває кран та підставляє мої руки під воду. Я можу вмитися. У приміщенні набагато світліше, ніж у камері. Вдається роздивитися його силует. Але відповіді не отримую. Розвернувши спиною до себе, він знову надіває наручники, перевіряє вузол на шиї та мовчки веде назад коридорами. Коли по запаху сирості розумієш, що знову у своїй в'язниці, руки починають калатати. Невже мене не випустять звідси найближчим часом? Якщо ти ще раз надумаєш влаштувати провокацію, знай, я більше захищати тебе не буду, суворо вимовляє чоловік. Який цінник повісили за мою душу? уїдливо запитую, притулившись спиною до холодних цеглин стіни. П'ятнадцять мільйонів. Олександр не оцінить мене так дорого. Сміюся, пригадуючи обличчя чоловіка. «Тим більше я пішла від нього. Він не буде платити вам викуп. Між нами все скінчено. Ми чужі люди. Можеш не намагатися, хмикає бандит. Що не намагатися? Ви смієте вашу безглузду ідею викрадення? Та ви хоч уявляєте, скільки це грошей? Алекс не віддасть навіть і копійки. Він їх заробляє важкою працею, щоб... Тобі варто було б навчитися тримати язик за зубами». Ніколи не думала, що у всьому винний твій зухвалий рот та поведінка. Краще знову вдар мене, щоб не слухати твоїх повчань. Я б зараз схрестила руки на грудях і невдоволено закотила очі, але в моїх можливостях лише впуститися навприсядки і схилити голову. Хоч би стілиць дали, підлога холодна, я захворію. Нікому немає діла, дитинко, Боршить чоловік та шумить ключами від дверей. Сиди тихо, не наривайся на неприємності. А зараз у мене все чудово, так? Історично сміюся, зіщолившись від болю і металічного присмаку крові у роті. Двері гучно зачиняються. А якщо Олександр дійсно відмовиться сплачувати викуп? Більше я нікому не потрібна. Мене вб'ють. І час канув у прірву. Тягнувся, як ранковий туман над полем. Не танув, не поспішав. Стелився вологою прохолодою, торкався рук, обволікував тіло, приховуючи тремтіння. Мені снилося, що я йду Нью-Йорком на світанку Дороги порожні, немає жодного звуку Лише скригят коліс по асфальту розрізає свідомість Обертаюся На перехресті у білий мінівен врізається автобус Автомобіль перекидається на дах, ковзаючи по дорозі не один десяток метрів Батько загинув миттєво, прийнявши весь удар на водійську сторону. Мати померла в мене на руках ще до прибуття швидкої допомоги. Дивлюся на свої закривавлені долоні. Очі застилає червона пелена, зрани на голові. Я сиділа на задньому сидінні, пристебнута. І я єдина, хто вижив у білому пом'ятому мінівені. Аварія була ненавмисна. В автобусі відмовили гальма. У розпал ранкової метушні могло бути набагато більше жертв. Я не бачила нікого і не чула. Через розірвані вошні перетинки та від горя. Мені потрібно було померти разом із ними. Я повинна була це зробити. Але перед очима миготять картинки, де наша сім'я щасливо катається на серфінгу або сідає на черговий рейс, щоб вирушити у нову подорож. Я не могла відмовитися від такого життя. Не могла заради них. Вони стільки всього не встигли. Коли забрали будинок, коли залишили на вулиці, коли пропонували наймерзотнішу і найбруднішу роботу у світі, я поставила собі за мету жити наповно. Не дозволяти принижувати себе, як це робили судові пристави, забираючи майно за несплату. Не дозволяти співчутливо дивитися на мене, як це робили медики швидкої допомоги. Коли втратила все, що робило мене живою, вирішила, що буду коїти божевільні вчинки. Стрибати з парашутом, опускатися на дно моря та насолоджуватися свободою. Тому, прокинувшись на холодній підлозі камери, не побачивши світла, але відчуваючи себе живою, я заплакала. Гірко та щиро. Мій батько був егоологом. Зараз він би сказав «Будь як алмаз». Отже, я повинна бути твердим каменем, а після огранування стати дорогоцінним. Поки я лише на половині шляху від кривкості мінералу до діаманта. Ставши на ноги, відчуваю щемлячий біль від ударів по всьому тілу. Гематоми та сенсі, розбиті губи й брови. Нестача кисню, їжі та води. Похитуючись уздовж стін, я молюся, щоб Олександр знайшов гроші для викупу. Хотілося побачити небо та обличчя чоловіка. Почути його суворий голос і бути захищеною. Голос. За дверима заговорили. Чоловік та жінка. Замок відкрився. Кроки. Місіс Рос, ви мали рацію, з насмішкою каже дама. Я мовчу. Містер Рос відмовився сплачувати викуп. Що? Відмовився? На мить охоплює паніка. Вирівнюю спину, повернувши голову в бік викрадачів. Тоді я вам більше не потрібна. Відпустіть мене. Впевнено і твердо промовляю. Помиляєшся, Вероніко. Це дозволило нам підняти ставку ще на п'ять мільйонів. Інакше ви будете йому надсилати мене по шматочках поштою? Сміюся, стримуючи кашель. Як банально. «А ти що, цього не боїшся?» – здавлює за горло та притискає до стіни, опираючись довгими нігтями в шкіру. «Ні», – шеплю їй крізь біль. «Грегорі, принеси мені ножиці, зараз перевіримо її хоробрість». Відпускає горло, сповзає по стіні вниз. Чую глухі кроки за дверима, а потім мене завалюють на спину. Хтось сідає зверху, мотузка від мішка розв'язується, рука чіпляє пасму мого волосся і безжально витягує на плечі. Викрадачка нахиляється, клацає ножицями біля вуха, потім тихо шепоче. «Мене не розчулите, те. Моя б воля. Ти б зараз висіла під стелею з кляпом у роті. Ненавиджу таких, як ти». Впевнених у собі сміюся і миттєво отримую по щуці. «Нахабних підстилок багатих чоловіків!» – кричить вона. Починаю звиватися, щоб скинути її з себе. «Грего, тримай ноги!» Чоловік притискає мої стопні та коліна до підлоги. Позбавивши можливості поворухнутися, хитаю головою в різні боки, історично сміючись і задихаючись від паніки в щельному мішку. «Будеш так крутитися? Вушко відріжу!» – гарчить бандитка і спритними рухами тягне за волосся, відрізаючи пасмо за пасмом. «Неприємний хрускіт та усвідомлення події розлючують мене», – починаю кричати. «Ріж, скільки хочеш ріж, можеш забрати та зробити собі перуку!» Тобі все одно не бути мною. Ще одне клацання ножиць, і рука знову тягнеться під мішок. Я з усіх сил косаю її за мізинець. Ах ти! Линуть прокльон.